Bréf Páls til Fílimons Kveðja Páll, bandingi Krists Jésu og Tímótefus bróður okkar að helsa elskuðum vini okkar og samverkamanni Fílimon svo að appiðu okkar og arkipus í samherja okkar og sapnöðinum sem kemur saman í húsið þínu. sé ég meður og friður frá guði föður vorum á drottni Jésu Kristi. Ég þakka Guði mínum ávalt er ég minnist þín í bænum mínum því ég heyru um trú þína á drottni Jésu og um kærleika þinn til hérna heilugu. Ég byða það sem þú átt og gefur í trúni styrkiði til þessa að skilja allt góða sem veitist í Kristi. Mikla gleði og uppörfun hef ég þegið sakir kærleika þíns því að þú, bróðir, hefur endurnert hjörtu heilagra. Þótt ég gæti með fullri djörfung í Kristi bóðið þér að gera það sem skilt er, þá fer ég heldur bónarveg vegna kærleika þins þar sem ég er eins og ég er, hann páll gamli og nú líka bandingi Krists Jesú. Ég byð þig þá fyrir barni mitt sem ég hef getið í fjötrum mínum, hann Onesimus. Hann var þér áður óþarfur en er nú þarfur bæði þér og mér. Ég sendi hann til þín aftur og er hann þó sem hjartað í brjósti mér. Feginn vildi hafa haldið honum hjá mér til þess að hann í þinn stað væri mér til hjálpar í fjötrum mínum vegna fagnaðar erindisins. En án þín samþykkis vildi ég ekkert gera til þess að velgjörð þín skild ekki koma eins og af nauðung heldur að fúsum vilja. Vísast hefur hann þess vegna orðið viðskila við þegum stundarsakir að þú síðan skildir fá að haldunum eilíflega, ekki lengur eins og þræli, heldur þræli fremri eins og elskuðum bróður. Mér er hann kær bróður. Hver miklu fremur þó þér bæði sem maður og kristin? Ef þú því telur mig bróður þinn í trúnni, þá takt þú á mót eins og værið að ég sjálfur. En hafi hann eitthvað gert á hlutaðinn eða sé hann í skuld við þig, þá fær þú það mér til reiknings. Ég, Páll, reyta með eigin hendi. Ég mun greiða. Af ég ekki nefni við þig að þú ert jafnvel í skuld við mig, um sjálfan þig. Já, bróðir, unn mér gaks að þér vegna drottins Endur hjarta mitt, sækir Krists. Fullvis um hlýðnið þín að rýta ég til þín og veit að þú munt gera jafnvel fram yfir það sem ég mælist til. En hafðu líka til gesta herbergi henda mér því að ég vona að þið öðlist þá bænherslu að fá mig aftur. Epafras, sambandingi minn vegna Kristi Jesú, byður að helsa þér. Sömulegðis Markus, Ari Starkus, Demas og Lukas samverkamenn mínir. Náðinn drottir svors Jésu Krist sé með anda eðar.